Jó estét kívánok! Ez itt a Postmodem antivírus című műsor. Imád negyedik alkalommal jelentkezünk ezzel a kiadással. Mindenki otthonról jelentkezik be. Én is, meg a vendégeink, az asztaltársaság tagjai, sőt a műsoradás rendezője rész jár Gábor is az otthonából jelentkezik be számítógépen. Kapcsolom tehát a többieket. Itt van velünk a vonalban Baracsi Katalin, internetjogász, jó estét, Kati, szia! Jó estét, és a másik ablakban itt van keleti Artur, az ITBN alapítója, kibelbiztonsági szakértő. Sziasztok. És közben itt a technikai fejlesztéseinknek köszönhetően látható az ablakban, hogy mi minden lesz ebben a műsorban. Sok-sok érdekes. Még mindig reagálunk erre a vírus helyzetre, így aztán például azzal is foglalkozunk, hogy a konferenciák milyen módon költöznek a virtuális valóságba. De arról is lesz szó, hogy a hétvégén milyen digitális gyermeknapot fog szervezni Baracsi Kati, természetesen összefüggésben azzal, hogy az internetes tudatosságnak a növelése az a fókuszban legyen. De ahogy ilyenkor szoktuk, rögtön mutassunk kis színes érdekességeket, például egy nagyon furcsa robotot, ami ismerős lesz nekünk. Arra is lehet használni ezt az A1 nevű robotot, hogy kimenjünk vele futni. Azt mondják róla a Youtube-on, hogy olyan, mintha kutya lenne, de nekem inkább a rovarok jutottak eszembe. Én akkor tartok a rovar leköröltet. <gül> Ugye olyan rovarszerű kinézete van. Főleg amikor így körbe megy a gazdik körül ez a robot, akkor olyan furcsa. De ilyen szolgáltatások vannak, hogy például felismeri a gazdit és elindul utána. Ezt az okostelefonján látja is. Eléggé hasonlít a Boston Dynamics-nek a robotjára. I igen, igen, én is, én is összefüggéseket véltem felfedezni nagyon hasonló a mozog, hasonló a lábszerkezete, csak egy kicsit kisebb, és fekete. Szerintem azért érzitek rovarnak, mert egy picit kisebb, és fekete színe van, és akkor ettől már rovarosabbnak tűnik, de amúgy szerintem teljesen, teljesen rendben van. Mindig is, én nem tudom, én mindig is vágytam rá, hogy legyen egy olyan kis elektronikus társam, akire bizonyos dolgokat rá lehet bízni, mint tudom én, táskát, mindenféle egyebeket, és szépen megy, jobb a balra, a utána. A Boston Dine szerintem pont emiatt használta azt a sárga festést, hogy ne legyen ennyire rémisztő a külseje, pedig én emlékszem arra, hogy amikor megjelent, akkor sokat beszéltünk erről, hogy nem annyira barátságos a ezeknek a négylábú robotoknak, szóval erre valahogy vigyázni kellene, de például ezt ügyesen megoldották, hogy ugye majdnem felbukott ott a saját orrába, ahogy lelépett a széléről, és ezt ki tudta igazítani ezt a mozgást, nagyon érdekes. Kínai egyébként ez a gyártmány. Na. Ezzel Melyik film jutott eszedbe? -e a hangyacímű filmet. Ö, ismerős valahonnan? Ott ö, azzal kísérleteznek, ö, hogy hangyává változtatnak egy embert, és amikor én megláttam ezt a kis robotrovart, nekem abszolút az ugrált be, hogy pontosan ugyanígy néz ki ez a főhős. Ez annyiban több, hogy a filmnek a virtuális világából most már itt van, legalábbis Kínában ott használják ezt a robotrovart. És gondolom, hogy hasonlóképpen fogják használni, mint amit ugye Artur az elmúlt hetekben láthattunk, hallhattunk, hogy a, ezt a Spot nevű Boston robotot ugye Kínában, vagy, vagy hol Hongkongban használták arra, hogy elzavarják Szinket. a csoportosuló embereket. Szingapurban használták őket, és az volt a feladatuk, az a feladatuk még a mai napig, is. én is beszéltem olyan kollégával, aki Szingapurban dolgozik, hogy a parkokban körbe mászkált, és mindenkit felszólított arra, hogy legyen kedves, be a megfelelő távolságot, és legyen biztonságban. Egyébként az ázsiai országokban az embereket sokkal kevésbé zavarják ezek a, ezek a dolgok, és én azt gondolom, hogy mi is előbb-utóbb meg fogjuk majd szokni. Szerintem egyszerűen csak szokatlan a látvány, de annyi mindent megszoktunk már, hogyha valaki mondjuk egy 50 évvel ezelőtti világból betoppanna a mostani világunkba, akkor szerintem nagyon meglepődne, pláne ha 100 évvel ezelőtről beszélünk. Rengeteg olyan kütyünk van, amit már részesebb beszünk, pedig most szoktuk meg 10-20-30 éve. Én azért a dizájnom még javítanék ezzel kapcsolatban, <gül> úgyhogy Jó, ilyen hiányosságom van, de hát ez nyilván, a... nő, én mi voltam baladodik, hogy a szép érzékre vágyok még az ilyen kütyükkel kapcsolatban is. Tati, szerintem, hogyha lefújjuk fehérre, és ráteszünk ilyen színes színeket, mint ami mögötted van, akkor tök jó lesz, nem? Megcsinálod? Jó, én megcsinálok. Végelj, nekem, csak, nekem csak adjatok ilyen robotkutyákat. Én lefestem nektek olyan színre, amire szeretnétek. Akkor ezt megveszéltük. Na, mutassunk valami mást is, mert a keleti Artur mögött például szerintem nagyon érdekes az a holdbéli táj, hogy vajon mit keres az ott mögötted, mert eddig nem ezt a hátteret szoktuk meg. Igen, való igaz. Most azért van itt mögöttem ez a háttér, mert éppen egy játékkal játszom, Death Stranding, amit most egyelőre ne fordítsunk le. Ami a, ami a lényeg ebben, hogy sajnos Álpi rossz hírem van, ugyanis ez nem a hold, hanem ez a föld. A föld. És egy olyan jövőben játszódik, ahol sajnos hát bizony így fog kinézni a föld, és hát nem biztos, hogy jól látható attól függ, hogy ki milyen felbontásban nézi ezt a műsort, de ezek itten, itt mutatom, ezek itten mindenféle lebegő emberek. Látjátok? Tennélek, azok a kötyök? kötyök, kötyök. Igen, Én azt hittem, azok valamilyen drónok. Nem is gondoltam volna, hogy emberek. Nem, drónok sokkal rosszabb hírem van, Kati. Ez abszolút egy a te gyönyörű szép fehér <gül> színes világotból. Ezek halott emberek. <gül> ajj, ajj, Akkor a cím erre utal. utal. Igen, meghalt embereknek a lelkei, pontosabban uh, ilyen szellemei, vagy valami ilyesmi. És ezt a játékot, hogy itt jól is látszik, ugye itt mindám mutatom, én ezt sose fogom Hideo Kojima készítette. Aki egyébként uh, erről a játékról beszámoltunk herpai Gergő uh, számít róla, és akkor még csak beszélgettünk róla a postmodernben Most viszont már lehet is vele játszani. Egy másik érdekessége, hogy itt egy másik nevet is láttok, Norman Ridus, az van odaírva, nem tudom, hogy jól éjtem -e ki aki ismeri a walking. Egy sorozatot, ő a Daryl nevezetű karakter benne, és egy nagyon népszerű szereplőről van szó. Szóval, szóval én ezzel a játékkal szerelembe estem, már amennyire ö, ö, halott a föld fölött lebegő emberekkel szerelembe lehet esni. Hm. És milyen jó lenne, hogyha itt a műsorban is akár bele tudnánk lépni ennek a játék világába, de hát itt most csak egy képet látunk. Nem, Árpi, nem, nem. Sajnos, sajnos képzeld el, hogy ide hoztam nektek a játékot is. Mindjárt meg is uh, mutatom nektek, hogy, hogy működik ez a dolog. Azt mondja, hogy uh, talán most már valamit hallottok belőle. Hang, hangját halljuk, igen. Hoppá! És most, mi is? Én itt belekerültem a képbe, és itt, itt van a főhősünk. Most csak egy kicsit megmutatom nektek, hogy hogy néz ez a dolog ki, mi az, amivel itt uh, esténként lehet nagyon hangulatos időt eltölteni. Csak itt Na, közben annyit mondják, hogy ez annyira nagy menőzés, hogy pont úgy néz ki az Artur, mint ezek a mai internetes gaming videók a YouTube-on. Nagyon menő. Hát ez ne sértsél, sértsél halára. Tehát én, én én pont ilyen vagyok. Tehát így, én, nem úgy nézek ki, hanem én egy gamer vagyok, jó? Oké, oké, oké. Oké, csak vicceltem. A lényeg, az, a lényeg az, hogy így van. Most éppen, szóval most amit itt látok, ez, ez az ember, ez maga a főhős, és hogyha valaki ismeri a karaktert, hát egy kicsit szégyellős, és nem nagyon akar ránk nézni, de valaki ismeri a karaktert, felismerheti. A színészről mintázták, és nagyon-nagyon pontosan leköveti a színészt. Egy apróságban álltok, a színész azt kérte a rendezőtől, hogy legyen egy kicsit izmosabb. És ez a virtuális világban megtehető, ez ugye nem nagyon látszik rajta, de de egyébként ezt most, te mozgatod ezt a karaktert? Hogyne, természetesen most ki is megyünk a levegőre, ha lehet így ami, ami van. És amit láttok, hogy nagyon érdekes... Bocsánat, dolog. hadd szóljak már egy kicsit bele, hogy ha te mozgatod, akkor tudsz vele esetleg jobbra is fordulni most? Hát már hova tudok fordulni, Árpé, attól ki kinek mi a jobbra. Na most éppen balra mentél. Én csináltam, tehát Vagy okay. valamit <laughs> ugorjál még egyet. Még egyet tessék! Kiválom! Nagyon jó! E, és e, nem csak egy videót ügyesen szinkronizálok. Na, szóval az a, az a lényeg, hogy ez playstation fut egyébként, éppen itt itűvölt a playstation a háttérben, mert nyilván, nyilván ehhez, ahogy látjátok, ez a gyönyörű tájon azért hihetetlen sok energiát kivesz a gépből ennek a rendelése, működtetése. Na, ami a lényeg ebben a játékban az az, hogy e, a, a, gyakorlatilag mindenre választ kapunk, nem akarok spoilerezni, de szinte mindenre választ kapunk a, a játékból, amik a kérdéseink, ugyanis a mesterséges intelligencia soha nem értel el a szingularitást, cserébe viszont az embereknek tele lett a micsodája azzal, hogy minden drónok szállítanak ki, és amikor történt egy nagy katasztrófa, amit most nem mesélek el, majd talán legközelebb, amikor részletesebben megmutatjuk a játékot, akkor a nagy katasztrófának az eredményeképpen, e, a... Az emberek elkezdték megint, tehát kénytelenek, kénytelenek voltak visszaszokni arra, hogy a csomagokat, azokat motorral, meg autóval, meg ilyesmivel hagyják ki. És én bizony egy ilyen futár szolgálatnak vagyok a képviselője, akinek az a feladata, hogy csomagokat vigyen. ki. Mindenhova. Ez van a hátadon. Ez van a hátamon, hogyha megnézzük, egyébként itt meg is lehet tekinteni, hogy a csomagok azok ugrák, a számítógép egyik, vagy a konzolgép az egyik csomagról a másikra, és van mindenféle egyéb felszerelése, majd mindenféle jóságot tudok csinálni, Úgyhogy hatalmas nagy tájat kell egyébként bejárnom. Hát én most belemerülnék még jobban, de mennünk kell tovább, ez, ez Artur. Szerintem a következő a műsorban, a műsorban a mutassuk be rendesen me. ezt a játékot rendesen bemutatjuk, úgyhogy ha megengeditek játszom tovább, csináljátok műsort, köszi, Artur, köszi, köszi, Mutatok akkor nektek valami érdekeset még. Anna Dream-et is ismerjük, egyébként a Hölgyet már mutattuk szintén ebben a műsorban, csak akkor egy egyszerűbb projektjét mutatjuk. Most egy olyan játékos dolgot készített, úgy hívják, hogy Anna Ziljajeva Szőke festőnőről van szó, aki ugye a 3 d technikát használja a festményeinek a készítéséhez. Nézzük, Nézzük, hogy most mivel játszik. Anna beszáll a festménynek a virtuális világába. Többen fölismerhetik Dölacroa egyik festményét, talán a leghíresebb. A Szabadság vezeti a Népe képről van szó, és hop mit tesz a szőke festőnő? Hát maszkokat rajzol a francia forradalom alakjaira. Kati, mit szólsz te mindehez? Az a helyzet, hogy én nekem tavaly nyáron volt szeretném élőben is Na várj, ezt most meg kell ismételned újra. Igen, úgy látom mindig a zene egy kicsit hangosabb, szóval tavaly nyáron volt alkalmam a louvre élőben is látni ezt a festményt. Érdekes ez a fajta újragondolás, de szerintem nagyon kreatív, és... Arra kifejezetten jól lehet használni, hogy a művészetet közelebb hozzák az emberekhez. Mert aki megnézi, nyilván jót derül a maszkokon, de kíváncsi, hogy mi ez a kép, és elkezd keresgélni. Úgyhogy ebben a megváltozott helyzetben ezt tökéletesen jól lehet használni, hogy az ember nem hagyományos módszerekkel, de egy kicsit ismertesse meg a művészet világát. Ráadásul ugye fölismerhető jól a de Croix kép, de azért azt jól látható, hogy, hogy annának újra kellett alkotnia ezt a festményt. Három háromdimenziós, ott az alakok között mászkál, ott ugrándozik, és rárajzol az arcukra. Tehát ez egy nagyon komoly munkája volt ebben az idézőjeles játékban. Az és itt most kikukucskál a végén, kiszáll és integet nekünk. A vagy tényleg jó lett a mű? Ráadásul Artur ismeri a hölgyet egyébként, ezt már a legutóbbi műsorban is kiderült. Igen, igen, kapcsolatban vagyunk. Nagyon, nagyon érdekes nagyon érdekes dolgot csinál, és ugyanazt látom, hogy még a, a túl, tehát a készlet, ugye az eszközkészlet az még egy kicsit korlátos, majdnem mindenképpen nagyjából ugyanolyan stílusban készül. Ez, ennek valószínűleg a, ez a háromdimenziós megjelenítés az oka, amellett, hogy nyilván ez egy művészeti stílus. De én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon izgalmas előrelépés, és, és én, én is úgy látom, hogy a háromdimenzióban történő rajzolás, a háromdimenziós karaktere, a háromdimenziós modellek, ez, ez az, ami felé most az egész világtal. Én azt hiszem, hogy a továbbiakban is követni fogjuk Anna a festészetét, művészetét, hogy hogyan kombinálja a digitális technikát a művészettel. Ez a műsorunknak egyébként is régi vállalása, hogy a különböző emberi területeket hogyan kapcsolják össze a gépi területekkel. De most menjünk tovább. Postmodern. A digitális világ érdekes. Közeledik a gyermeknap, és dr. Baracsi Katalin internetjogász azzal jelentkezett néhány nappal ezelőtt, hogy hirdet egy egyszerű, de nagyon jó pofa játékot. A Facebook oldalán hirdette meg ezt a kérdőívet, és a családok jelentkezhetnek a játékra. De hogyan, mi a módja és mi a cél, kedves Kati? Május 18-án ünnepeltük az internet világnapját, és gondoltam, hogy ez egy jó apropó lehet, hogy megszólítom az embereket, akik most így is extra sok időt töltenek a virtuális térben. Gyerekek felnőttek együtt, a szülők most testközelből láthatják, hogy mit csinálnak a gyerekek az online térben. Az online családi fejtörő, amit kitaláltam, pontosan azt a célt szolgálja, hogy közösen gondolkodjanak együtt a virtuális világ történéseiről. Tíz! Izgalmas kérdést állítottam össze, ami az internetbiztonság, a digitális világ egy-egy szeletét öleli fel, és azt kérem a családoktól, hogy nevezzenek be erre a játékra. Nincs más dolgok, mint az oldalamon található fejtörő kérdéseire elkészíteni a válaszokat. Erre még péntek éjfélig van idő, elküldéne nekem vissza az oldalamra, és várni a vasárnapot, amikor ünnepeljük a gyerekeket, hiszen vasárnap lesz az eredmény hirdetés is. A kérdéseket igyekeztem úgy összeállítani, hogy egyébként legyen olyan, amit a gyerekek automatikusan tudnak és ránéznek a kérdésre például mondjuk a számítógépes játékokra vonatkozó rész, de van, ahol kell a felnőttek segítsége. Bele is tudunk egyébként nézni a kérdőívedbe. Azt hiszem, hogy mindegyik kérdésnek közös jellemzője, hogy az digitális tudatossággal vagy az internetes tudatossággal foglalkozik. Látni is fogunk majd mindjárt ebből kérdéseket, mert maga a kérdőív is nagyon színesen van összeállítva. szó szerint is, meg persze átvitt értelemben is. A Facebook oldaladon, ugye facebook.com per internetjogász oldalon, most látunk egy puzzle például, ez is a kérdések között van. Így van, bizony, biztos sokan meglepődhetnek, hogy mi kerül ide. Természetesen nem csak kérdésekről van szó, hanem a kérdésekhez, akik jól válaszolnak, ajándékcsomagokban is részesülhetnek. És az imént bejátszott képes felvétel a kódolós csapatnak a feladványa, ahol nem csak egy szimpla kérdésre kell válaszolni, hanem egy kirakó segítségével egy képet is meg kell alkotni. Kópi, most kielődött egy kérdés, mit jelent a digitális diéta? Bizony, ti már tartottatok? Mi az a digitális diéta? Azt se tudjuk, hogy mi az. Én azért bízom benne, hogy, hogy többeknek ismerős lehet ez a fogalom. Sajnos a kedves hölgy nézőket el kell keserítenem, vagy a digitális diétával nem lehet fogyni, de jó hír, hogy hírni sem. Ez az a tudatos döntés, amikor az ember, egy kicsit maga mögött hagyja a virtuális teret és a valóságban keres élményeket. Ez lehet néhány óra, egy nap, egy hét, de az én saját döntésem, hogy most kevesebbet vagyok jelen az online térben. Ahhoz, hogy egyébként tudatosabban és felelősebben tudjunk visszacsatlakozni, ehhez a világhoz időközönként erre szükség van. És nyilvánvalóan ez sokkal hezebb megtartani egy gyereknek, mint egy felnőttnek. Mondod ezt te, aki most a vírushelyzet idején azért online órákat is tartottál a gyerekeknek, hát hiszen nem is lehetett volna máshogy, csak is online digitális oktatás keretében. Nézzünk csak bele, hogy Paracsi Katalin hogyan tart online órát? Szóval vigyázzunk, hogy mit írunk le egy csehbe, mert nem biztos, hogy minden tartalom mindenkire tartozik. Arra gondoltam, hogy mivel én vagyok a vendég ebben az esetben, egy picit szeretném bemutatni azt a csapatot, akivel együtt dolgozom, és együtt gondolkodunk arról, hogy hogyan lehet biztonságosabbá tenni a világhálót. A csapatot úgy hívják, hogy széferinternet, Azaz biztonságos internetprogram. Még gyakorolnom kell ezt a papíros bemutatást, de azt hiszem, most egész jók vagyunk. Szóval... Ez csak egy részlet volt az órádból, nem tudom, hogy miért kellene gyakorolni, teljesen tökéletesen tartottad oda azt a papírt, Kati. Mennyi ideig tart egyébként egy ilyen online óra? Mi követtük ezzel a csapattal a hagyományos iskolai foglalkozásokat, és maradtunk a 45 percnél, de természetesen az első 5-10 perc abból állt, hogy tartottunk hangpróbát, kékpróbát, hogy jól látnak, jól hallanak, voltak bemelegítő kérdések. És ez egy nagyon fontos dolog, és én is igyekszem szem előtt tartani az online foglalkozásaim során, hogy nem az a cél, amit egy jelenléti képzésnél visszaadok, hanem sokkal inkább, hogy az ember egy kicsit felfrissüljön, jól érezze magát, játszanak, és hogyha vannak felmerülő kérdéseik, akkor arra válaszoljak. És szerencsére az és hatodikos korosztályt, akik az én nagy kedvenceim, őket nem kell félteni ezen a területen, az óra és az a felület, amit használtam, ez egy YouTube live óra volt, az oldalán ott volt a chat és folyamatosan pörögtek. Nem csak szavakkal, hanem tanultam rengeteg új emotikont, giffeket használtak, úgyhogy igazából tényleg csak az hiányzott, hogy halljam őket, de különben minden más meg volt a nagyon jó hangulathoz. De különben minden egyes jelenség, amit ott tapasztaltál és reagáltál rá, tehát például, hogy kim, mikor nem figyelt, vagy aludt el órán, ez is nagyon jó abból a szempontból, hogy egyfajta tudatosságot tudják közvetíteni a gyerekek számára. Tehát ugye bebizonyosodott itt is, hogy a gyakorlat teszi a mestert, és a gyerekek számára milyen jó, hogy ott van ilyenkor egy tapasztalt valaki, aki tud reagálni azonnal ezekre a jelzésekre, és egyáltalán hogy olvasod a csetem megjövő üzeneteket is. Egy pillanatra még térünk vissza akkor a kérdőjébre, tehát most ezen a héten vasárnapig lehet jelentkezni, ugye 29 ig Az nem vasárnap. 29 nem, az péntek. az péntek. Péntek évfélig, úgyhogy kicsit ilyen misztikusan is választottam az évféli időpontot, hogy nekem is legyen időm vasárnapig elolvasni az összes feladványt, mert hogyha ti is végignézzétek a kérdéseket, azért nem olyan rövid, és amik már beérkeztek válaszok, hát én le vagyok nyűgözve teljesen. Ugyanis 8-10 oldalas, nagyon jól kidolgozott, vizuálisan megjelenített megoldások vannak, úgyhogy lesz, mivel törnöm a fejem, hogy bepontozzam őket, és kiválasztom, hogy például ki lesz az a három szerencsés család, akik a fődíjat fogják megnyerni. Sok sikert a kérdőívhez Kati, és köszönjük, hogy beszámoltál róla. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Felmerülhet a kérdés, hogy ebben a vírus helyzetben hol lehet igazán jól konferenciát szervezni. Mondjuk a világ űrben föl lehetne menni egy egész konferencia közönséggel egy műholdra? Hát akár még ezt is lehetne, kitalálták ugyanis... Hogy például milyen lenne egy hekkel konferencián, hogyha lentről innen a földről meghekkelnének egy komplet műholdat. Hát nem mondjuk egy ilyen motornak a fedélzetéről, amit ezen az animáción is látunk, de azért jó pofa, mint egy science fiction film részlete úgy mutatja ez az animáció. Hack a set. Ugye ezennek a rendezvénynek a címe? Ugye keleti Artur? Így van, így van. Ez most elmúlt napokban publikálták a részleteit, és hát a Hackerset, az, az a rövidítése annak, hogy hack a Satellite, vagyis egy műholdnak a meghekkelése, ugye ez a, ez a cél. Ezt tűzték ki célul a rendezőinek a szervezői. De ez komoly? Hát... Tehát tényleg meg akarnak hekkelni egy igazi műholdat? Na most az egészben az az érdekes, hogy ha megnézi az ember, hogy ezt kiszervezte, akkor nem más, mint az amerikai légierő. Hűha. Ugye ez a következő meglepetés, <gül> <gül> tehát ez nem, nem valakinek kipattant a fejéből, hogy ne jó lenne meghekkelni egy bűholdat, hanem ez maga a légierő találta ki ezt az érdekes feladatot, és igen, az a, az a terv, hogy, hogy azoknak, akik részt vesznek ebben a játékban, mert természetesen ez egy játék, azoknak olyan, azoknak olyan feladatokat adnak, aminek ez a lényege alapvetően, hogy a végén meg kell hekkelniük egy bűholdat. Nyilván biztonságos körülmények között, tehát nem egy katonai műholdról van szó, gondolom én, és nincsen veszélyhelyzet sem mögötte, tehát nem váltak hekkerré az amerikai természetesen, katonák. Természetesen, természetesen, érte, ez nem teljesen igaz, mert az amerikai katonáknak egy jó része már hekker egyébként, tehát az amerikai hadsereg és a légierő is nagyon régóta foglalkoztat etikus hekkereket a konferencia egyébként egy virtuális rendezvény lesz, és ilyen szempontból tökéletesen teljesíti azt a feladatát, hogy, hogy az emberek ne jöjjenek most nagy tömegben össze, és ne, dolg, ne, ne legyen köztük fizikailag sem szoros kapcsolat, meg ne üljenek egymás mellett. És ez az egész Hackset hack program ez beleilleszkedik a DEFCON-ba, a következő DEFCON-ba, ami egyébként az egyik legnagyobb ilyen hacker konferencia. Nagyon sok hack megker méri össze az erejét és biztonsági szakértő, és ez is virtuális lesz. Szépen sorban jönnek a konferenciák egyébként, amelyek augusztusban, szeptemberben, sőt, van olyan, ami ennél később is, például a Tokyo Game Show, az jóval később lesz az év. Végefelé. Ez a vírusalertjelzés, amit itt az előbb látunk, ez is? Igen, ez, ez itt igen, ez ide tartozik. Ugye ez a a safe word with the networking. Ugye ez a nagyon jó pofa szöveg. Tehát tulajdonképpen a betölt az oprendszer, de networkingelni még lehet. És pont ez a lényeg. Hogyha valaki szemfüles, akkor láthatja itt körülöttem, hogy uh, ugye itt az ITBN uh, logója látható, és egy szöveg mögöttem így hamályosan. Igen, most már tényleg látható. Ott van. van. Szeptemberben, szeptemberben van, it's getting personal, azon odaírva, vagyis az, hogy ez személyessé válik. Ugyanis az ITBN maga is a virtuális környezetbe költözik, szeptember végén. És mint ilyen, ugye nagyon érdekes kérdés, az is felmerül sokakban, hogy hogy lehet egy ilyen méretű rendezvény, több ezer ember, 80 brand, 100 program, előadása stb. felköltöztetni, hát ha nem is a világűrbe, de az internetre. Úgyhogy most ezen dolgozunk, nagyon aktívan, és a következő hónapokban olyan érdekes tartalmakkal, egy érdekes platformal fogunk jelentkezni, ahová majd várjuk az ITBN lakosságát, ha úgy tetszik, közösségét. És ez, ez a folyamat fog odáig elvezetni majd, sok hónap múlva, hogy szeptember végén, 23-án, 24-én tulajdonképpen egy ilyen um, azt kell mondjam, hogy egy ilyen műsorszerű, egy ilyen tévéműsorszerű, több csatornán zajló, fantasztikusan izgalmas, érdekes reklámfilmekkel, bejátszásokkal, mindenféle izgalmas dologgal tarkított kétnapos programot tervezünk. Úgyhogy azt már mindenkinek előre szeretném jelezni, hogy, hogy ezt a két napot ezt tegye félre a naptárjába, de ne úgy, ahogy egyébként az ilyen zoomos virtuális konferenciákat szokták, hogy hát, hogy mellette közben az egy telefon hanem erre bizony dedikálni kell az időt. Networking is lesz, ami ugye itt is fölmerült, az a safe mode with networking, méghozzá nagyon érdekes technikákat fogunk bevetni annak érdekében, hogy még nagyobb élmény legyen az ITBN-nek ebben a, ebben, a, ebben a verziójában tulajdonképpen, amit én nem annyira szeretek virtuálisnak hívni, mert ez ennél sokkal-sokkal több. Tehát ebben az ITBN-nek ebben a verziójában talán még izgalmasabb lesz a networking, mint, mint eddig volt. Egyébként olyan dolgokat is tervezünk, ami, ami, ami teljesen szokatlan az ilyen konferenciáktól, ugyanis fizikai kapcsolatban is leszünk azokkal, akik eljönnek a rendezvényre, de Más módon, mint ahogy egy rendezvényre járás jelenteni ezt. Postmodem. A digitális világ érdekes. Baraci Katalin internetjogász folyamatosan követi azokat a híreket, amik azzal foglalkoznak, hogy a digitális világ minél, hogyan hálózza be minél jobban a hétköznapi életünket. És a művészetekben már nagyon régen felmerült az, hogy hogy miképpen viszonyuljunk majd ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia elér egy bizonyos szintet. Most úgy tűnik, hogy elérkeztünk arra a pontra, amikor már nem csak a művészek, hanem a jogászoknak is egy nagyon fontos választó vonallal kellett szembe találniuk magukat. Ugyanis érkezett Amerikában egy beadvány az ottani ügyészségre azzal kapcsolatban, hogy egy bizonyos mesterséges intelligencia az embernek tekinthető-e vagy sem. De hogy is volt ennek a történetnek a, a, a menete, Baracsi Katalin? Nagyon érdekes, hogy a Szörri Egyetem kutatócsapata egy olyan mesterséges, egy mesterséges intelligenciát fejlesztett, akik önálló szellemi alkotásokat hoztak létre, két kreatíva mindennapokban használható eszközt. Amikor ez a két eszköz elkészült, akkor a tudósok úgy látták jónak, hogy hát hogyha születik valamilyen szellemi alkotás, akkor ennek jogi keretet is kell adni. Várj egy picit, De nem, mi... ennyi, nem ennyi, ennyi előre, Kati. Hogy lehet az, hogy egy mesterséges intelligencia megtervez valamit? Tehát miről van szó valami tárgyról, vagy épületről, vagy mit tervezett? Nem használati tárgyakról, egy speciális ételhordóról van szó az uh -huh. egy esetben. Úgyhogy teljesen, tehát a mindennapi használatunkat megkönnyítő tárgyról képzelhetünk bármilyen valóságos fizikai feltalálót, gondoljunk csak például mondjuk egy golyóstolra, mennyire megkönnyíti az életünket. A tudósoknak is az volt a célja ezzel az ételhordóval, hogy megkönnyítsék a mi mindennapjainkat. Csak hogy ezt nem az emberek hozták létre, hanem egy mesterséges intelligencia. Ez elképeszt egyébként önmagában is egy téma lenne, egy közben láttam a hírben, hogy egy speciális lámpa a másik megtervezett Igen. használati tárgy. Nyilván nem tőled kell most megtudnunk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tervez meg egy lámpát vagy egy ételhordót. Ezzel most lépjünk is túl, tehát valamilyen módon, nyilván valamilyen körülmények között meg megtervezett folyamatok alapján tervezte meg ezeket a tárgyakat. De akkor tehát, Őszintén most arról van szó, hogy emberek fejében fölmerült, hogy ennek a gépnek valamilyen szerzi jogot kell adni? Így van, kifejezetten a kutatócsapat azzal fordult a hatóságokhoz, hogy ezt a terméket, legyen szó akár a lámpáról vagy az ételhordóról, nem ők, nem a kutatás keretében jött létre, hanem a mesterséges intelligencia saját maga fejlesztette. És ami jogi szempontból szerintem borzasztóan izgalmas és sokat sejtető, azt, hogy a cikk, amit találtam, az még csak az amerikai döntésről szól. Mert hogy a kutatócsapat nagyon rafinált, és egyszerre három helyre is benyújtották. Az Egyesült Királyságnak is a szellemi tulajdon hivatalához, illetve az Európai Unióhoz. És hát az Amerikai Egyesült Államok viszonylag gyorsan dolgozott, és erről a döntésről tudjuk, hogy azt mondta, hogy szellemi tulajdon nem lehet elismerni egy mesterséges intelligenciának, azt csak és kizárólag az emberek tehetik meg. Ezzel szemben az Európai Unió. Na de várjál, akkor, akkor ki él a szellemi tulajdon a lámpa meg a másik tárgy esetében? Jelenleg ugye az amerikai hatóság úgy fogalmazott, hogy ez csak embereknek járhat. Úgyhogy ahhoz, hogy, hogy mondjuk az amerikai jogszabályok alapján ez egy elismert szellemi tulajdon legyen, akkor tulajdonképpen a kutatócsapatnak kéne benyújtani azt, hogy egyébként ez a mi alkotásunk. Viszont a kutatók kezdetektől fogva azt mondják, hogy nem, mi ezt nem akarjuk lenyúlni a mesterséges intelligenciától. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon etikus hozzáállás a kérdésnek. Nem biztos, hogy mindenki így fog majd gondolkodni erről, hogy az általa létrehozott mesterséges intelligencia megtervezett valamit, és akkor azt fölön a köznek, vagy akkor tényleg, akkor most kihez kerül a tulajdonjog? Nem, emléletileg, hogyha az Amerikai Egyesült Államok úgy döntött volna, hogy, hogy elismeri, tehát emberi joga van egy mesterséges intelligenciának, akkor az azt jelenteni, hogy a mesterséges intelligenciát, azaz akit most Dabusznak hívnak ebben a jelen esetben, akkor neki lenne egy szellemi tulajdona. És ez a lámpára és az is igaz. De Amerikában nem ez történt. Viszont a történetnek nincs vége, hiszen ugye még a másik két beadványról nincs döntés. Uh -huh. De egy kis csavar már van benne, mert az Európai Unió úgy gondolta, és szerintem ez egy nagyon helyes és nyitott hozzáállás is, hogy, hogy ez... Tehát ennek nincsen precedense, nincsen semmilyen előzménye. Még senki nem foglalkozott azzal, hogy egy mesterséges intelligenciát emberként kellene kezelni és felruházni olyan jogosítványokkal, mint minket, ahogy itt beszélünk. És éppen azért az Európai Unió májusban, nyilván az Európai Uniónak van egy szellemi tulajdon világszervezete, és ők nyilvános vitára bocsájtották a kérdést. Én még nem találtam meg a hivatalos felületet, de szerintem ez egy nagyon jó dolog lehet, hogy akkor kikérik az embereket, és akkor ilyenkor a laikusok is és a szakemberek is meg fognak szólalni. Én nem lepődnék meg, hogyha esetleg az európai döntés kicsit mást hozna, mint az amerikai Egyesült Államok. És akkor még külön kérdés, hogy például az ázsiai országok mit gondolnak ebben a kérdésben, bár én úgy tudom, vagy rémlik valami a régmúltból, hogy az egész világon úgy alakul ki a szerzőjog, hogyha az országok jelentős részében már megvan, akkor azt elismerik, ugye szerzőjog, hogy kell ezt mondani, tehát regisztrált Igen, szellemi, tulajdon, szellemi is tulajdonnak is. elismerik, de vajon tényleg az ázsiai országok hogyan fognak -e ez ezt visszonyulni? A többi területről nem is beszélve. Engem egyébként nagyon meglepett, hogy például ázsiai területre be nyújtották a kérelmet. Artur? Az az igazság, hogy itt van előttem nyitva egy olyan párbeszéd, ami, ami többek között én is hozzászóltam a dologhoz, ami magával a professzorral zajlik, aki ezt az egész dolgot beadta, dr. Stephen Tallernek hívják, és nagyon érdekes eszmefuttatást egy eszmefuttatás zajlik egyébként a linkedin ahol pont arról beszélgettünk, így mindannyian a professzor és meg még néhány kutató, hogy vajon a, mennyire tekinthetjük a mesterséges intelligenciát egy ilyen valós személynek. Ő egyébként csak egy mondatban azzal érve, hogy a 80-as, 90-es években is már voltak olyan számítógépek, amelyek a úgynevezett a létező térben kutattak új megoldásokat oldások után, és összekombináltak dolgokat, viszont az ő megoldásuk az intuitív alapon teszi ezt, és egy csomó olyan dolgot csinál, ami, ami nem egy variálása az előzőeknek, hanem egy teljesen új dolog. Ezért úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligenciát illetné meg, ez a jog. Az amerikai hatóságok pedig eddig legalábbis azzal érveltek, hogy a, a, akkor tudnak jogot adni valakinek, hogyha a szerződésbe tud lépni, ez a feltétel a, az ő megítélésük szerint, a szerződésbe lépés feltétele pedig az, hogy valaki élő személy legyen, vagy jogi személy legyen, ez pedig ma állatokat, meg eszközöket, ahogy hívják ők, a mesterséges intelligenciát nem illet meg. Nagyon érdekes eszmefuttatás, vissza kell fognom magam, komolyan mondom mert oldalakon keresztül. Nagyon izgalmas, mély beszélgetés zajlik erről a mesterséges uh -huh. intelligencia kutatók között. Szerintem a végeredménye az még hosszú-hosszú éveken át meg fogja majd határozni azt, hogy mi fog itt történni, és sok érdekes vita lesz még ehhez hasonló beszélgetés. Kati, szerinted is hosszú ideig zajlik majd ez a vita? Szerintem mi Egyetértek ezzel kapcsolatban, és az, hogy lehet, hogy ellentmondásos döntések fognak születni. Mert azt gondolom, hogy egy ilyen szellemi tulajdon megítélésénél az is nagy befolyásoló erővel bír, hogy mi lesz maga a termék, amit a mesterséges intelligencia létrehoz. És hogyha ez olyan, ami mondjuk jól eladható a piacon, az emberiség használt szolgálja, vagy valamilyen piaci érdeket, akkor biztos, hogy el fognak gördülni sajnos. A jogi akadályok is abban, hogy mondjuk esetleg nem ismerik el ezt. Ráadásul Most ilyenről is hallottuk már egyébként, hogy nem csak lámpát, meg ételhordó tervez a számítógép, hanem popdalt is, amiről 20 évvel ezelőtt még ilyen Kicsit viccelődve, bunyorosan beszéltünk, hogy olyanok már a pop, pop dalok, a pop számok, a popslágerek, slágerek, mint hogyha valami számítógép véletlen generátora készítette volna. Erre most már tényleg az elmúlt egy évben láttunk példát is, hogy tényleg létrehoznak mesterséges intelligenciával dalokat. És akkor lehet a, foly, a sort folytatni, hogy miképpen lehet majd a művészetek területén benyomulnia ennek az új digitális világnak. Ha megengeditek, egy dolgot fűznék még hozzá. Én, én ebben a vitában azt az álláspontot képviseltem, ami már egy több év óta kialakult véleményem, és ehhez ragaszkodom is, hogy szerintem a mesterséges intelligencia kérdést úgy tudjuk megoldani, ha a mesterséges intelligenciára egy másik fajként tekintünk. Tehát nem egy eszközként, nem egy, nem egy állatként, mert egy olyan dologról van szó, ahogy az Európai Unió is most amifelé megy, hogy ilyen még nem volt. Tehát ez egy új dolog. Ez egy olyan Haj, amit mi teremtettünk, de tulajdonképpen mit csináltunk, de igazából nem tudjuk, hogy hogyan fog gondolkodni. Kicsit, olyan, kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a kamasz gyermek elkezd, elkezdi az saját életét élni, és 18-20 éves korában pedig egyszer csak kiröpül a családi fészekből. Egy dolog nem stimmel az analógiával, hogy róla tudjuk, hogy ember, és nagyjából azt fogja csinálni, amit mit is csináltunk, a mesterséges intelligencia meg nem azt fogja csinálni, amit mi kitaláltunk neki. Úgyhogy ez egy izgalmas feladat lesz, nagyon komolyan próbára fogja tenni az emberi rendszereinket. Egyébként, a, ahogy itt a kutatók beszélgettek erről, ez, a, ez, a, ez az, ami, amit az előbb említettem, vagyis hogy, hogy, hogy egy külön fajként tekintsünk rá, ez egy létező, tehát ez egy elfogadható teória szerintük. Kati, te mit szólsz ehhez? Új faj? Nem tudom, izgalmasan hangzik, nekem egy irodalmi példa jutott eszembe, Meriselli-nek a frankenstein Hmm. Hát mi történt abban a pillanatban, amikor egyébként a lényel kezdett gondolkodni, érezni, és egyébként néha, valljuk be őszintén, hogy erkölcsileg sokkal inkább jobban látta a dolgokat, mint egyébként egy ember, hogy hogyan reagált a közösség. Úgyhogy attól tartok, hogy a félelmek is fel fognak erősödni ezzel kapcsolatban, főleg azért, mert hogy ugye a mesterséges intelligenciának emberi arcot is lehet adni, és hogyha nem figyelünk oda, egyébként a saját szemünk és a fülünk is becsap minket, gondolok itt például mondjuk a koreai popbandákra, akikről tényleg nagyon nehéz eldönteni, hogy most igaziak vagy sem. Hm. Eddig tartott nagyjából a műsorunk, de még előzetes szeretnék adni a következő adásunkról. Ugyanis megmutatunk egy nagyon régi felvételt, ebből most pár másodpercet láthatnak a mi nézőink, hallgatóink is. Íme egy nagyon jól ismert régi felvétel egy vonatról, 1896-ban készült egyébként, és a következő felvételem pedig azt fogjuk látni, hogy ez a felvétel, minthogyha elkészült volna a napjaink. Is, mert hogy olyan minőségben jön ez a vonat, mintha most készült volna. Az 1896-os felvételnek a felújított változata. A következő műsorunkban tehát foglalkozni fogunk ezzel a témával, és megmutatjuk majd az újabb felvételeket is, amit ez az orosz származású digitális művész követett a régi felvételekkel. Ez tehát a következő műsorunkban várható. Eddig tartott a mai műsorunk. Köszönöm szépen a közreműködés dr. Barácsi Katalin internetjogásznak, illetve Keleti Artúrnak, az ITBN alapítójának, akitől tehát a következő hetekben, hónapokban további információkat hallunk majd arról, hogy miképpen lehet akár Magyarországon is egy létező konferenciát virtuális körülmények között megszervezni. És köszönöm szépen részbetyár Gábornak is a mai adásnak a rendezését. Eddig tartott át a mai poszmodem antivírus. Jelentkezünk nagyjából két hét múlva. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthalásra!